b o ๊กทูสามสิบที่ร้านอาหารสองที่ร้านอาหารส่รขอน้าแอปเปิลครับ p e l เปิลยูสทั En äppelsjuice, tack. Kolla nån manaukrab. En lemonad, tack. En läsk, tack. Kolla nån makuertheet, krab. En tomatjuice, tack. En tomatjuice, tack. Kom kolla viner 1 glas, krab. Jag skulle vilja ha ett glas rött vin. Jag skulle vilja ha ett glas rött vin. Jag skulle vilja ha ett glas vit vin. Jag skulle vilja ha ett glas vit vin. Jag skulle vilja ha en flaska moserande vin. Jag skulle vilja ha en flaska moserande vin. t y c k e r du om fisk? t y c k e r du om fisk? Kunnan du äta fisk? Kunnan t a f k k u du ä t n n t a f k k u du ä t n n t k k t a f k k u du ä t n n t k k t t a fisk? Kunnan du äta fisk? k Tycker du om griskött? Tycker du om griskött? Pöm. Tungar mat som inte har katt. Jag skulle vilja ha något utan kött. Jag skulle vilja ha något utan kött. Pöm. Tungar plåt med en grön saks talrik. l Jag skulle vilja ha en grön sakstallrik. Jag vill ha något som inte tar lång tid. Jag vill ha något som inte tar lång tid. vill ha något som inte tar lång tid. vill n s i n t a r l å tid. d vill n i n a r l å tid. คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครับ v i l ni ฮอร์นุดล t i l l ิว ni ลารคุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับ v i l ni ฮอร์ผู้ทอติส l ิว ni นรทอตสรสชาติไม่อร่อย Det d ä ท tycker jag i n t ตอ m Det där tycker jag inte om. Ahan yen chut. Maten är kall. Maten är kall. Det där har jag har inte beställt. Det där har jag inte beställt. Karuna på www. book. to.de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด